És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Köszönöm. Figyelj, nálad elfoglaltabb elvtárs nincs a földön. Aj, ah, de hogy nincsen, és nem vagyok elvtárs. Nem, <gül> ne lennék. Az elvtársadnak tekintesz kintes az, az, az valami de mégis sem Miért az elvtársa? Annak milyen? Tehát, uh, annak idén az apukám azt ne, mondta, hogy... Nem, el... nincsen negatív konnotációja nincs. már is szónak. Uh, az elmúlt uh, évtizedek történetének a fényében. Vagy történelmének a fényében. Hát figyelj, ugye azért nekünk lett egy nexusunk, és el akarom neked mesélni, hogy anyukám talán mondta, hogy elftikém, meg apukám uh, bal kézzel szalutált. És amikor én kalocsán katona voltam, én azt hittem, hogy ezt két kézzel lehet csinálni, tehát nincs jelentőség. És akkor bal szalutáltam, és konkrétan legyökerezett előttem valaki, és azt mondta, hogy mit csinál katona, ezután, hogy mit mondott, azt nem mondanám itt, mert azt nem mondanám, de hát mondtam, hogy mi a probléma. De nagyjából így, mint ahogy most veled beszélgetek. Mi történt kedden? Tehát mi volt, a, ha elmondható? Mert ott egyenesen Visszmájorról volt szó, mint hogyha ott, ahol te vagy, ott Tájfun lett volna. Nem, csak egyszerűen a helyzetbe készítem, nem tudtam telefonálni. Hát csak ennyi, hogy miért azt nem részletezném. Rendben van, tudomásul veszem. hogy tudok telefonálni, úgyhogy zűrösek a reggeleim. És évvégén annyira földgyorsulnak az események, annyi mindent akar besúfolni az ember a karácsonyi tartóidőben. Jó beszélsz. Között már alig legyen valami, amit el kell végeznie, hogy ennek aztán teljesen káosz a vége. Sora érik egymást a meghívások, rendezvényekre, egyebek, akkor az ember az lemondja, a másikat beteszi, tehát a is. Gondold el, hogy még én is szívesen találkoznék veled boldogan találkozom, mert bár nem biztos, hogy fog férni ez karácsonyig. De mondjuk már a két évnek között helyzetben van, évető, három között, nem is, úgyhogy, és a három évnek is, között és az éjő ügyeletes lesz a minisztériumban, tehát nem lesz a szabadságom. Úgyhogy, úgyhogy uh, uh, zsúfolt a, a december. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. Minden vonatkozásban? M Mire gondolsz? Semmi extra, tehát a hangulattól minden működik. Hát Fizikailag nagyon jól érzem amilyen jó ideje életmondja programban vagyok, úgyhogy már 16 kg mínusztal azért ez egy érezhető fizikai könnyebség. Hogy csinálod? Hát mondhatnám azt, azt hogy tesz te szabaraszt meg, de nem <gül> akarom <elkerüljük>, majd <gül> <gül> Igen. Viszont akkor azt mondod, hogy? Hát, nagyon odafigyelek az étkezésem, próbálok tudat mozogni, nem vacsorázom. De ez és, és van egy kiváló orvos, aki segít ebben a programban. Úgyhogy, tehát nem pusztán csak arról van szó, hogy, hogy meg akarok szabadulni 30 kg-tól, hanem arról is szó van, hogy, hogy a léletemet az azt mondom, alakítsam át, hogy mindez persze nem menjen a munka De azt érzem, hogy ha könnyebb lesz, lesz fizikailag, akkor aktívabban is tudok dolgozni nem. Szerintem követnem kéne téged. Uh... Azt akarom mondani, hogy szeretnék én a kormányzatnak a fizetett ellenzékelni, de azért nem mondom, mert már most az vagyok, tehát euh, nem tölthetek be egy olyan helyet, amit már betöltöttem. Túl sokat beszélgetszem, akkor az ellenkezőjét fogják állítani róla. Nem, nem, nem, itt nem az a dolog lény. Nem, nem, nem, ez egy más közeg, euh, vagy legalábbis én biztos, hogy más közegként élem meg, csak közel megpróbálok egy kontakthibát elhárítani. Ezt nem mondtam komolyan, csak félig mondtam komolyan. De, de figyelj, euh, ugye. A szóhasználat nagyon sok mindent kifejez. Legutóbb egy nagyon fontos ember, nagyon fontos emberével beszéltem, aki ugyanúgy, mint a szocializmusban arra utalt, hogy nem tudja, hogy most hány be, ember hallgat bennünket, és azon gondolkodtam, hogy vajon erre mekkora, milyen alapja van annak, amit mond, de rájöttem, hogy ez tehát hogy, hogy ez például semmit nem változott az elmúlt 30 évben, már pedig ez elképesztő. Mondta ezt egy olyan életkorú valaki, aki 30 évvel ezelőtt még gyerek se volt. Uh, ezzel egy simán benne van, az ezt ne felejtsd hogy mi amikor például állami vezetők leszünk és átesünk a nemzetbiztonsági átvilágításon akkor aláírunk egy olyan papírt, hogy külön engedély nélkül lehet bennünket lehallgatni ezzel... De ő nem egy ilyen ember volt, ő egy fontos embernek volt egy fontos ember, de ő nem, tehát nem, nem ilyen magas pozban volt, volt Ezzel egy ezzel a, ezzel a fatnával együtt jár <gül> Tehát azért ezt, ne fele, ezt se felejtsük el De azért... Uh, azért minden esélye megvan annak, hogy a mostani telefonbeszélgetésünket nem csak a rádión keresztül hallgatják. Tehát ez, ez, de ez normális dolog. Szerintem ennek tulatába kell végezni az embernek a munkáját. Abból a szempontból feltétlenül, hogy az ember ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy olyasmin kapják rajta, vagy ra, rá, igen, rajta, amit nem szabad. Uh, Egyel megyek, aminek semmi értelme nincs, csak haladok. Ugye azt mondja Gulyás Gergely, a parlament törvényalkotási elnöke, hogy itt most be kell engedni a vezetők lokonait a közbeszerzésbe. Én holna beszélgetek Gulyás Gergelyel ezt a részt úgy, ahogy van kiadom. De azt mondja, hogy ezt a véleményét, bár nem a törvényalkotási bizottság előtt jelezte, kijelentette, Szerinte a most megváltoztatott szabályozás találkozik a közvélemény többségének álláspontjával. Na most az, az igazság, hogy ott voltam ezen a beszélgetésen. Én ezt értem, csak azt kérdezem tőled. De hadd mondjak, ez fontos és érdekes. A, a minisztériumszéget a törvénykutási bizottság előtti vitában én képviseltem, amikor a közbeszerzési törvény tárgyaltuk. És a közbeszerzési törvény tárgyalását megelőző, tehát a Törvénykotási bizottság tárgyalását megelőző egyeztetésen, ahol Uh, ott volt, amit a Gulyás Gergely vezetett, mint bizottsági elnök. A, a, azon, tehát amilyen belső egyeztetés volt, azon bizony vitakoztunk erről a kérdésről, és akkor egy ponton már módosítottunk, uh, és akkor a, a, a... azt hiszem érni kell a Vodafodnak. Mi fél szavakból megértjük egymást? Gondolják el, hogy miközben beszélgetek az elsőnál, folytában kontakthibát hárítok el. Nem nagy sikerül, hogy kik van cserélni a fejhallgatót, csak nem tudom, ezt szeretem. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, tudom, tudom, tudom, nem tudom, de már a nőknek nem. de de de de úzni, kis adóniszom nem fogsz te már de de de, de, de. szia, megint az érdi vagy? nem, most nem, nem, nem, van Verenc és Ká41ási között egy szaka most később indultam mert mindig változom, mikor indulok meg volt, ha dolgom a lényeg az, hogy van egy szakasz, szó szóval szintén mindig elmegy észre kellene van gond, Ülést megelőző Egyeztetésen, először azt a javaslatot fogalmazotnak, hogy vegyük ki a, nyílt közbe, vagy a vegyük ki a közbeszerülésből a, a, a nyílt részvintársákat, mert hogyha ezt nem tennék meg, az azt jelenti, hogy mondjuk a mól, ha van benne egy államtitkárnak, vagy egy miniszternek, vagy a miniszterinár, semmilyen módon nevehessének részt, vagy az ő általuk irányított tulajdonatvállalatok, amikre állása nem is biztos, hogy az irányításunkban részt semmilyen módon részt, semmilyen tenderem. Hát ez... Figyelj, nem egyeztünk meg benne, és most nem foglak téged ebben a helyzetben hozni, az én, az én hallgatóim, vagy a hallgatóimnak egy pregnáns része, elsősorban vállalkozók, intelligens és jól szituált vállalkozók, még abban sem vagyok benne biztos, hogy adott esetben nem Fidesz szavazók, nálam azt jelezték, hogy ők, hát ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, illetőleg ki így, ki úgy a felháborodásának adott hangot. Jó, mert ez így lett tálalva, de valójában ez Jó, beszélsz, ez ez könnyen ez lehetséges, hogy másféleképpen kellett volna tálalni. Én ennek az ez össz... Ez, ez, ez, ez tényleg, János, valljuk be őszintén, az az egész ügy rosszul lett tálalva, és megint az álszentség dominál, ezt én úgy mondom, mint akinek a cégeit számtalan szóval megtámadták, és a mi soha nem is indultak semmilyen állami vagy önkormányzati tenderen, tehát mondjuk mi a, a, az, az én tulajdonomban, vagy a feleségem tulajdonában, vagy az korábban a szüleim tulajdonában... Jó, de akkor Laci, figyelj, két dolgot engedjél meg. Ezt én holnap megpróbálom megbeszélni a Gulyás gergely -el. Ha egyébként bárki van, dörö.fi, hajános kokat, gmail.com, hogyha meg akarja írni az indoklását, hogy ez miért nincs jól, szívesen olvasson, és holnap át fogom adni a kérdést a Gulyás Gergelynek. De két olyan pontja van ennek, amivel én nem tudok mit kezdeni és az érzékenységem azt mutatja, hogy ezek neurologikus pontok nem a dolog lényegét illetően, de a tekintetben, amiről most te beszélsz, és hogy utólagos kommunikációval is baj van. Az egyiket már idéztem. Kujás Gergely azt mondta, ez a szabályozás találkozik a közölemény többségének álláspontjával. Amit én tapasztaltam, az homlok egyenest az ellenkezője, de van -e arra felmérés. Egy két napja hozott egy módosítással kapcsolatban, vagy egy korábbi helyzettel kapcsolatban, ahol egyébként más volt a szabályozás, hogy a közvélemény mit gondol? Azért ebben a közvéleménye ne játszunk. De, János, először is uh, a szabályozás nem volt más. és korábban is így volt, ahogyan most uh, uh, megváltoztottuk a törvényt. Csak amikor az új közbeszédési törvényt megalkottuk, akkor vittük túlzásba a, a Megint azt tudom mondani, hogy a biciklit, olyan szigorú szabályt alkottunk, ami egyébként kivit. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy a közvelemény többsége mit gondol erről, az honnan lehet? Tudni? Azt kérdezem, a Gergőt. Jó rendben van. Jó? mondta. Én nyilvánvalóan nagyon sokféle közigutatás készül, Ez a többsége hozzám el sem jót, mert nem az én Jó, De az, hogy a kormánytagok egyébként, vagy a kormánytagok hozzátartozói indulhatnak-e közbeszerzéssel, hogy ezzel kapcsolatban a közvélemény mit gondol, hát azzal kapcsolatban nehezen tudnám azt elképzelni, hogy ez kifejezetten pártolna. De nem tudom elképzelni az ellenkezőit, tehát el tudom képzelni az ellenkezőit sem. Meg én Is? A tagok ne indulhassanak a Tehát? Nem is Jól beszélsz, kormánytauk hozzátartozói a Kormánytag ne indulhasson között Én ezt értem, de azt áruld el nekem Hogy mennyiben lényeges az Hogy egyháztartásban élnek vagy sem Szerintem lényeges Abszolút lényeges Tehát azért A, a, a, a szűk is tudok olyan példát mondani hogy Családtagok egymással nem beszélnek sajnos ilyen de mint... de Könyörgöm, van neked 82 gyereked, Az egyik fogja magát és elköltözik Abban a pillanatban indulhat, visszaköltözik Abban a pillanatban nem indulhat Hát most azért... Nehogy már az legyen a szempont, hogy egy háztartásban élnek. 70 éves, 70 éves államtitkárnak a, a 45 éves gyereke az gondolom, hogy náló életet él. Én ezt értem, én csak azt mondom neked, hogy ez... De, hogy... És miért feltétlenül, hogy minden államtitkár, vagy minden miniszter gyereke az feltétlenül a közpénzek... Én egyetlen nem gondolom, én, én a lehetőségről beszélek. ne felejtsük el, hogy önmagában, önmagában a közbeszerzésem való indulás az csak azt jelenti, hogy van olyan cége, amelyik olyan tevékenységet folytat, amelyik alkalmas arra, hogy részt tegyen valamilyen közbeszerzésben. Ez... Jó, figyelj, ennek elsősorban, és szinte kizárólag azért van jelentősége, mert az elmúlt időben relativizálódott sajnos az összeférhetetlenség, az illemnek ö, a küszöbértéke amikor én, de erről mondok egy nagyon egyszerű példát, ezzel már számtalan szorátestünk. Meg méretetlenül vagyunk, János. de a példát, azért azon csámcsomunk reggelre estik, hogy egy államtitkának mondjuk mennyi a fizetése, a, a, tényleg mindenhova bele, be, bevilágítunk, tehát tényleg mindet, mindent megnézünk. Én nem is mondom azt, hogy ez így nincs szemben de mindenkézben mondjuk államtitkárok alá tartott államú vezetőinek a fizetése sokszorosa mint egy miniszternek vagy a miniszternek a fizetése. Én ezt értem, minden pillanatban lehet másfelé mutatni. At... Senki nem mondja, hogy ez így nincsen. Ezt... -e, szerintem rendben van, mert meg kell fizetni azokat a szakembereket, akik különben meg emeljenek a piacra dolgozni. Egy állami tulajdonú bankvezetője az... A, az... Az az nem fog dolgozni, akkor uh, egy állami bank vezetésében, ráadásul megfelelő... Mint de el, el, el, elnézést... De fog keresni, mint egy állami... Akkor fölteszek egy ennél... Ászentek vagyunk, János, ászentek Oké, okay, aláírom, rendben van, de annak érdekében, hogy informatív legyen a beszélgetés, árult már el, hogy ezt kiszúrtak ki, és minek oká jött létre a változtatás? Uh, kiszúrta ki? A... Azt mondta Elsimon László durvá 6 perccel ezelőtt, János, túltoltuk a biciklit. Ki rá arra, hogy túltoltuk a vicilit, és azt vissza kell tolni? Mi, mi, mi már magunk rájöttünk akkor, amikor a törvényekutatási bizottság elé vittük a javaslatot. Csak akkor abban a pillanatban már nem lehetett ezt módosítani. Annak a jogalkotásnak van egy folyamata. És akkor, akkor amikor már az elé mentünk, és az áróvitát folytottuk le a törvényekutatási bizottság elé a parlamentben, ak akkor már nem volt arra alkalmunk, hogy ezt megfelelően megcsináljuk. Tehát ezt... Ugye abban a pillanatban egy törvényekodási bizottsági módos... Tekintsem ezt véletlennek. És ezt véletlennek. Mire gondolsz? Hát, hogy akkor ez a szabályozás született, és egy hónapon belül pedig átalakítja. Uh, nagyon sok ilyen. Nagyon sok ilyen van. Nem. Én ezt értem, hogy sok ilyen van, de egy ilyen szituációban az ember akkor azt mondja, hogy... Hát itt valamiféle, tehát nem mondom, hogy felelősségre vonás, de hát ugye azért ez így nincs jól. Sikrődt másodszor is elvesztenem. Nem, itt vagyok, itt vagyok. Gondolkod? Nem, nem, én, én igazság szerint, nem, nem tudom, mit akarunk ebből kihozni. Tehát ez mennyire fontos. Hát egy, egy nagy törvényt, ez egy átfogó törvénymodisítás, amelynek számos elemét sokszor kellett büsszeben egyeztetni. Figyelj, az követően, hogy a törvény... Figyelj, nálam volt lakásfelújítás, és sajnos többször kellett oda visszajönni és kiavítani dolgokat. Én azt gondolom, természetesen, ahol ember dolgozik, ott vannak mulasztások is. A lónak is négy lába van, de több hülyeséget nem mondok. Az, hogy egy ilyen jogszabályon egy hónapon belül változtatni kell, szerintem ez nincs jó. De szerintem meg nincs tragédia. Tehát... Én nem mondtam Laci azt, hogy tragédia van, De és teljesen igazad van, hogy Gulyás kell beszélnem. Az... Gulyás Gergely ugyanis azt a dodonai mondatot mondja, a javaslat visszamenőleges hatájáról azt mondta, reméli, hogy annak nincs jelentősége. Laci, hogyha korrigáltok, ne legyen visszaható hatája nem tudok a Gergő De nem, tenni. most a Gergő törölve. De Laci, te, te, figyelj, ne legyen visszaható hatályú. Ha valamiben tévedtetek, akkor egy hónapig szívja meg az... Nagyon ha... képviselő, és nagyon is alapos... Uh, szakmai szempontból is, és morálisan is uh, igen, igen, igen, csak árgondoltak és megalapozottak, mind a lépései, mind a mondatai. Tehát én nem tudom, hogy pont, pont, De rendben, Laci, tegyük pont, túl magunkat rajta, megint nem jól kérdeztem. Vele, okay. meg. Rendben van, ne legyen visszamenőleges hatályú. De nem is lehet visszamenőleges hatályú. Tehát én, én, én nem is nem tudom, miről van szó, hát már meg nem tudom, hogy ez konkrétan hogyan... Ide van érve a javaslat visszamenőleges hatájáról, azt mondta, ennek a javaslatnak visszamenőleges hatája van. Ezek szerint. Lehet, hogy ezt te se tudod? A... Én szerintem nincs visszamenőleges hatája, de nem ismerem ilyen részleteiben a... Ugye, a... akkor ez egy elég lényeges dolog, mert itt az szerepel, hogy visszamenőleges hatája. Nem akarl a kínos helyzetbe hozni, akkor ez. De, de, de nem is tudsz kínos helyzetbe hozni, mert nem fogom ezt az egész kérdést magamra húzni mert elmondtam, hogy ennek a módosításnak mi volt a... Azt tökéletesen értem, de figyelj, hogyha valami egyébként rosszul lett megalkotva, akkor annak a javítása nem mehet vissza időben oda, amikor elrontották. Akkor az ott van kijavítva, amikor ki van javítva, ami a kettő között történt, arra annak kell vonatkoznia, ami az előző szabályozás volt. Szerintem, de szerintem nincs is ilyen probléma. A új közbeszerzési törvény november esély lépett hatályba. Az új közbeszerzés törvény alapján kiért közbeszerzések száma szerintem minimális lesz. Én ezt értem, akkor meg végképp nincs oka visszavenőlegességre. Csomó közbeszerzés fut, amit még az előző közbeszerzés törvény alapján írtak ki. Tehát szerintem a vita több, mint akadémikus, amit most mi folytatunk. Kizárt dolog, hogy ez visszamenőleges hatály legyen. Novemberesei hatályba lépett az új közbeszerzés törvény. Ma december 4-a van. Szerintem... Szerintem érted, itt mire beindulnak az új közbeszerzési törvény alapján születendő ö, nagy, jelentős közbeszerzések, az még az előttünk álló időben fog megtörténni. Én, én, én nem látok problémát. Én ezt értem, hogy te nem látsz problémát. Mondom, vannak olyan etikai kérdések, amelyekről joggal vitatkozunk, de szerintem az egyértelmű, mind az én személyes véleményem az, mind a kormány álláspontja, hogy miniszter, államtitkár, állami vezetőt, tehát beleértve a helyettes államtitkárt, kormánybiztos és a többi, ne indulhasson állami tenderen. Ez, ez teljesen egyértelmű. De tud indulni a felesége révén. Jó, rendben van. E -e Eddig jutottunk, nem értünk egyet. De, de, de, van ilyen. János, most tudod, én azon gondolkoztam a minap is, hogy megint azzal jön nekem, hogy, hogy mi mennyi teret támogatást kaptunk amiről már ugye nálad is beszélgettünk. Hát könyörgöm, tehát hogyha az embernek termőfőgyei vannak, amelyeket művel, a felesége műveli, a családja műveli, és jár a területalapú támogatás, ugyanúgy, hogy jár az angol királynőnek, aki a legtöbb területalapú támogatást kapja az Európai Unióban, akkor miért is ne kapjon? Holnap azzal fognak jönni, hogy négy gyerek után mennyi családi pótlékot kapok. Igen, veszünk föl közpénzt a gyerekeik után családi pótlék formájában. És még sorolhatnám tovább mindazokat a dolgokat, amik négy gyerek után járnak, és csak járjanak is, mert arra kell ösztönözni ezt a társadalmat, hogy minél több gyereket vállaljanak. Ha rajta akkor most még lenne két vagy három gyerekem, de már nem lesz két vagy három gyerekem, szóval, és, és ne arra, hogy ez megint az ászentségnek a ne továbbja. Igen, és akinek gyereke van és családi poték járnak, jönnek, járjon. Nem, de most olyanról beszélünk, amit én föl sem vetettem. Nem mert szóval, éppen tegnap érkezett hozzánk egy ezzel kapcsolatos. Én ezt értem, csak azt nehogy az én számlámra írt. Nem, nem csak azt akarom mondani, hogy ez is egy példa arra, hogy mérhetetlen átszentség van, és ne csinálj. Jó, akkor engedd meg, hogy akkor ezt a témát lezárva nem, ne, ne, nem fogunk előbre jutni. De. Szeretném neked elmondani... Mondatot hadd mondjak, Igen. mondjak mert uh, uh, az fontos, tehát én mindig elmondom, tisztességtelen elő, ne származzék abból, hogy valaki állami vezető. Na de azért hátványosan származzon belőle, se neki, se a családjának, se a rokolynak, se az ismerőseinek, se a volt feleségének, se a tőle különháztatásban élő évtizedek akár évtizedek óta különháztatásban élő önálló életet folytató gyerekeinek vagy unokáinak. Tehát azért az abszurd lenne. Azzal együtt, hogy az a feltételezés is abszurd, hogy minden állami vezetőnek meg minden politikusnak a gyereke közpénzre akar megélni. Tegyünk ide három pontot, és nyissunk egy másik fejezetet. Um... Én ismerkedem a Szent Gotthárdi történettel, tehát ismerem imáron a bizottsággyűlés hanganyagát, rövidesen el fogom ismerni a, közgyűlési, a közgyűlésnek a hanganyagát. Ez egy hihetetlenül érdekes történet, tudom neked ajánlani, ami a ülés hanganyagát illeti, az nagyjából irodalmi szépség. Tehát abban... A, a, én erről lemaradtam, mert minden nem tudok elolvasni, mert megnézni, Én ezt értem, mert hát, ez, ez az a történet, ahol a, ahol a szedgothárdi polgármester meglehetősen félreérthető szavakkal beszélt a Párizsi meréletről, és arról beszélt, ja, hogy... Tudom, hogy, az egyébként a bizottságülés legelején hangzott el atomtámadás történt mint egy vúdjelen emlékeznek amikor beöltöznek valami és és akkor kérdezi az úgy jelen, hogy pluténum, plutónium felfügyünk fogunk áthaladni Szeretnék-e máshol dolgozni? itt szép az élet. Belejtve az előző hallgatott, hogy kinyomtam. Az. Ez volt az érdélemek. Jó, figyelj, fél figyel, megértjük egymást. Figyel, nem, követem az utadat itt. <gül> Virtuálisan írom a térkét. De egy GPS vagyok. Igen. Um, Szóval érdemes ezzel megismerkedni. Én csak azt ö, ö, vetem itt föl, hogy mondott valamit, ami, ami nincs jól. Kélek, hogy írja, mert hogy, hogy nem mondja a mert nem tudom pontosan, hogy mit mondott, csak nagyjából követtem a dolgot. Hát figyelj, majd mindjárt megtalálom. Annyi papír van, itt oké, rendben van. Azt mondta, hogy. Bizonyos üzleti körök és Izrael állhat a 130 halálos áldozatot követelő november 13-ai párizsi merénylés sorozat mögött. Ezt mondta valamikor november közepén. Hát nézze a Várj, paramúlja... figyelj, van. tekintettel az időre, és nem akarom nagyon elhúzni azt a növődösen most éppen egy olyan nap van, amikor nem egyik hogy nincs itt a hangmérnököm, de internet sincsen, tehát hírek sincsenek, nincsenek, reklámok nincsenek, a, a, a, ilyen műsor előzetesek, úgyhogy végszerűen jó szól a rádió. Na, szóval az, az, az a dolog lényege, hogy ezt valaki közzétette az interneten, egyébként ez egy nyilvános bizottságülés volt, tehát ennek a hanganyaga nem titkos. Addig a polgármestert egyáltalán nem zavarta ez, amíg ezt nyilvánvalóan nem tettek, és ugye itt visszatérünk ugye a muszolinis és hitleres ö, tréfára, amit egyébként szocialista és fideszes ö, képviselő is, illetőleg siklós vagy harkány alpolgármestere ö, lájkolt és megosztott, ö, és aztán utólag mindenfélére hivatkoztak hülyebb ne hülyebb dolgokra. Itt ez az ember, Huszár Gábor Szent Gotthár polgármestere, egészen addig nem tulajdonított ennek jelentőséget, amíg erre a közvélemény fel nem hívta a figyelmét, mert közzétették. Teszem azt hozzá, hogy a bizottsági tagok se hívták erre fel a figyelmét, tehát Huszár Gábor egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy mit mondott, ami egyszerre súlyosító és egyszerre enyhítő körülmény. Azt követően, hogy ez bekövetkezett több mint két héttel később, Korsal Lajosnak, aki jelenleg a Fidesz frakció vezetője, feltették azt a kérdést, hogy ő mit szól hozzá, és erre azt mondta, hogy egy magánember magánvéleményét hallották. Amire azt tudom neked mondani, hogy van a lojalitásnak egy olyan határa, aminek sem értem. Egy polgármester, egy bizottságülésen semmilyen vonatkozásban nem tud magánember lenni. Igen, én megmondom neked szintén, hogy mindig is furcsa tartottam a ezt a magánember és e, e, hivatalos minőség elválasztását én sosem értettem. De, de csak ez történt? A politikus azt mondja, hogy ezt én magánemberként mondom, hogy ez a magánvéleményem, mert hát, ilyen nincsen érted. Érted? De nem ő mondta ezt? Érted? Ezzel védte a Fidesz? A általánosságban mondom neked, tehát szerintem ilyen nincsen. De meg lehet-e védeni bárkit? Tehát... Magánemberként mondom, és nem politikusként olyat lehet mondani, de akkor is vállalni amikor benne tisztességesen a véleményét, ebben vagy abban a kérdésben eltér a véleményem közösség többségének a véleményétől, vagy a hivatalos pártállásponttól. És ugye én akkor mindig azt mondom, hogy az embernek mérlegelnie kell, hogy ő véleménye és a, az, a, a, annak a pártnak a véleménye, amivel politizál, milyen mértékbe tér el. És, hogy a túlzott mértékben, akkor az nyilvánvalóan olyan morális gát kell, hogy legyen, ami miatt nem tudja. Nagyon jól veszélyezt ez a morális gát, ez nincs. Kósa Lajos megvédte, és adakta került látszólag az ügy. Én, é, én, én, én azt gondolom, hogy egy, egy politikusnak amikor mond valamit, jó, én is persze sokszor tévedek, hibázok, és a többi, de minden esetre, amit egy politikus mond, az nincs, hogy az a magánvéleményemért, nem a a De figyelj, nem csak erről van szó. A polgármester. véleményed az ekkora távolságban van. Én ezt értem, de most. Okay, én most valójában nem a Szent Gotthárdi esetről beszélek veled, mert ezt megint azt lehet mondani, hogy beszéljen meg, kósalajosabb, beszéljen meg Szent Gotthárd polgármesterével, és neked lehet, hogy ebben igazad is lennék. Most egyszerűen arról van szó, hogy én ebben a rádióban, ha mondok egy olyan farokságot, ami valakinek nem tetszik, vagy korábban nem tetszett, én utána hiába helyesbítettem, engem bíróság elé citáltak, és megbüntettek. Ez a polgármester, ő, Huszár Gábor, mondott egy akkora farokságot, mint ide Buda, akkor is, ide Buda, ez nem egy nagyszer, Budán vagyok, ide lacáza, az messze van, euh, még akkor is, hogyha feltételes módban mondta. Ez a történet, tehát egyáltalán nem jött rá, a nagy nyilvánosságra került, ott valaki telefonált neki, hogy te Gabi figyelj, mondta valamit, azért, az nagyon gáz, erre azt írja, a ülésen elhangzott nem a nyilvánosságnak szánt. Tehát csak írja mindazt, ami az ő rovás, tehát nem a nyilvánosságnak szánt. Figyelj, én azt mondom, ma Magyarországon egy politikus, egy ülésen mindent a nyilvánosságnak szám. Volt kettőn között már egy olyan beszélgetés, nem fogom visszaidézni pontosan, ahol te tőlem nagyjából azt kérdezted, hogy ha te valakivel találkozol, az egy mennyire megbízható ember. Emlékszel rá? Igen. De és akkor én mondtam neked valamit, nem pontosan így fogalmaztál, de az például egy más dologra vonatkozott, és az akkori beszélgetés minden vonatkozásban e, vállalom, ha netán valaki rákérdező, az egy magánbeszélgetés volt. Egy, nyilván, egy, egy bizottsággyűlésen nem tudhat valaki olyashoz mondani, hogy nem a nyilvánosságnak szánta. Tehát már az elnézés kérését elbaszkurálja. <coughs> Másodszor a vita hevében szerencsétlenül megfogalmazott. Nem volt vita tehát így nyitotta meg a bizottság ülést, visszaél azzal hogy az emberek nem ismerik a szöveget harmadszor az a mondat mely szerint bizonyos üzleti körök és Izrael állhat a 130 halálos áldozatot követelő november 13-ai Párizsi merényle sorozat mögött, ez egy eléggé rendesen összerakott mondat erre azt mondani, hogy szerencsétlenül megfogalmazott, kellőképpen át nem gondolt mondaton miatt mondjuk egyébként tényleg az volt tényleg. én ezt értem, én de igen, de nem egyszerűen arról volt szó, hogy valaki azt mondta, hogy kap be, vagy mondott valami minősíthetetlen három mondatban, és még egyszer felejtsük ezt el ebben a formában. De van ennek az embernek egy távoli hozzátartozója, politikai hozzátartozója, neve Kósa Lajos. Ha ő egyébként ezzel a történettel megismerkedve ismerkedve azt mondja, hogy egy magánember magánvéleményét hallották, és ezzel ad akta, vagy mint egy lezárja a történetet, számomra az a politikai közösség úgy ment meg egy embert, amelyben az egész politikai közösség beszennyeződik. Nehéz ügy. Nem nehéz ügy, Laci. Nagyon is könnyű ügy. Van olyan szituáció, ahol az ember meghozza az áldozatot, és ha sok áldozatot kell hozni, akkor sok áldozatot kell hozni, mert csak azáltal tisztul meg egy közeg. Ez az ember most húzza meg magát, és tudja, hogy valami rosszat tett, de ugyanakkor érez egy olyan bizalmat maga iránt, amely bizalomra nem szolgált rá. Lehet, hogy nagyszerű polgármestere volt Szent Gotthardnak. De amit itt tett... Még egyszer a, a bocsánatkérésével még rosszabbat tesz, mint amit mondott. Aki megvédi őt, mögé áll. Nem akarom, hogy a Fidesz megvédje ezt az embert. Ez, megint, egyébként most kíváncsi váltatni, el fogom olvasni, ha, ha nem tudom, hogy érzőkönbszörűleg az nyilvános. Nem, szerintem nem nyilvános, hanem, hanem egy hangfelvétel van, el fogom neked küldeni megvan meg 120 mert verzióban meg, Megint abban a helyzetben hogy arra mondok véleményt. de igazad van ez, ez... nem ismerem a polgármester én... jó, akkor még egy dolgot kérdezek tőled uh, visszaérve itt az idővel, aztán felhívom a Wintermantelt uh, egy, egyébként egy dolog miatt tudod miért érdemes meghallgatnod? Na. beszéltem a Kovács Zolival mert mondtam neki, hogy én könnyen lehetséges, hogy erről kapcsolatban föl fogok majd tenni kérdést a kormányi informis? és ő adja azt mondta hogy nekem a rögvalóságban <laughs> ami egyébként azt mutatja, hogy a szellemesség azért nem áll távol tőle. Szóval ebben a beszédben például ugye alapvetően arról is szó van, hogy valamit azért kell teljesíteni, a kormánynak valamilyen kérését, mert egyébként más dolgokban nem fogják támogatni Szent Gotthardot, és így szóba kerül a műemlékvédelem, amit most valami, vagy mi a nyavajakorság Foster központnak hívnak, azon te megint azt fogod mondani nekem magadban, hogy fialak, meg köszöntelek a rögvalóságban, mert amilyen módon nincsenek tisztában, vagy, vagy félig meddig vannak tisztában különböző önkormányzati vezetők azzal, hogy az egyes szervezeteket hogy hívják és hogy működnek, az ebben a szövegben benne van. Mi a véleményed, vagy mit tudsz erről a, a lefoglalt Olaszországban lefoglalt magyar pavillorról, vagy nem tudsz róla semmit? Nézd, tegnap este amikor fél tizenkettő felolvastam a cikket, úgyhogy az egyik internetes sportának a cikkét, amelyik az RTL klubnak a hidatójára hivatkozik, és ha jól emlékszem, valami olyasmi, de szól a vita, hogy 46 millió forint a Igen. jogos követelés az oroszoknak. vagy szemben, -e, amit a szőncsel ismert, vagy szemben a 150 millió forint. Nézd, ez egy elég komoly bohozat már, ami itt a a milánai körül zajlik. Én nagyon remélem, hogy az rendeződni fog, mert ez egyáltalán nem vet jó fénytánk. És aztán egy hozzád nagyon közel álló témával, csak hogy érezzed a Szeretetet a részemről, ami egyébként megvan. Még az idén kiadhatják a Budavári lovarda építési engedélyét. Miről van szó? Tudod, jól, szerintem erről már beszéltünk mi is, de lehet, hogy, hogy nem. Hogy uh, már két éve dolgozunk a, a HousePon tervnek azon a részén, amely, amely a másik világháború után lebontott épületeknek, amelyeket a és amelyik funkcionálisan odaérik, és építészetileg is a környezetbe a visszaépítés bunlar ese... Azt tervezzük, bocsás hogy 2017 végéig elkészül a lovarda meg a főességi épület, nagyon nagy dolgok készülődnek. Maga a Szent Gotthárdi történet egyébként azért is érdemes megismerkedni ezzel a mert tényleg. Én teljesen bele szerettem. Kár, hogy valóság egy színdari, színházi darabnak egészen elképesztő. Hányszor felül a De nem, magában az is egyébként, hogy amit a sajtó ebből kiemelt, az szerintem a legkevésbé fontos része. Tehát miközben az internetes újságok lehetővé teszik, hogy meghallgassd a teljes felvételt, az internetes újságok a felső harmadát leszeletelik itt ebben a zsidózással. Nem szeretném egyébként annak a jelentőségét csökkenteni, de ebben van más is. Egy dolgot elmesélek neked, csak hogy igazán fel a A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Érdekes dolgok történnek ja, itt. Semmit nem nyomtam. Mert... Nem volt, nem megnyomta a Wintermant el. Én érzékeltett, hogy már neki kéne beszélni ne, ne a úr. Én nem dolgoznék máshol. Ez, ez az én, én otthon. Ha Nem hanem akkor... De egyébként volna azt is, hogy a műsor a miniszterejesség támogat. Szó. So, <gül> Ahogy egyébként nem gyorsan tegyik hozzá, hogy a miniszterénység támogatja a műsorát. Tehát nem, nem támogatjuk. Szó, <gül> szóval visszatérve erre a történetre, belekerült tal talán 200 vagy minden esetben egy jelentősebb mennyiségű fűthető konténert kell felállítani menekültek számára. Erről született döntés, illetőleg ezzel kapcsolatban, tehát ez, ez, ez a hanganyagnak a törzsanyaga, és magán a bizottsággyűlésen arról beszélnek, és hát ez de csak az építkezésről is eszembe jutott, és gyönyörű. Azt mondja a polgármester, hogy az viszont nagyon fontos, hogy ebben az előterjesztési anyagban az van, hogy a konténerek alatt beton zuzalék legyen, ő pedig arra tenne javaslatot, hogy ott bazalt szuzalék legyen, mert azért lenne jó, hogyha nem beton szuzalék lenne, hanem bazalt szuzalék, mert azt követve, hogy elbontják a konténet, azt követve a városa azt a bazalt szuzalékot más célra is fel tudná használni. Figyelj, ennél szebbet, mintha az örkény Nem kell hozzászólni, csak ezért, ezért is szerettem volna felkelteni az érdeklődések, és a felhívva a vintervont. Tehát a jövő héten kedden ismét elkezdenek vagy hétfőn ismét elkezdelek üldözni, hogy akkor hánykor. Nem szabadulsz meg tőlem. Nem is akarok. Szia. Szia. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Nem, hát akkor nézzük meg, hogy milyen helyzet a Winter től De hogy működik a Freud? Közben kaptam öt e-mailt. Igen. Küldök egy javaslatot. Igen, köszönöm. TV-misorommal kapcsolatos. Igen. Valaki küldött valami mást, és ja. Szondja, Vinternek. Elnézést vagyok kérve. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Ez a mai nap, ez egyébként is, tehát reggel mindjárt avval kezdődött, hogy egy hét előtt öt felé volt a csalócki, és mondta, hogy nincs internet, nem lesznek hírek, nem lesznek szolgáltatások. aztán teljesen felborult az időrendem, hogy a semmire nem kellett tekintettel lennem. Egyébként is szeretek semmire se tekintettel lenni, de most aztán nem is volt mire. És aztán belelendültem az első mondt három nap keresztül üldöztem, mindig volt valami, de... Ez a rádió, és az én rádiónyosanom azért is egy fantasztikus lehetőség, hogy azért is ugranak rá Magyarországon politikusokra, mert ugye azt gondolják, hogy egyszer egyszer ráugrának, ki tudja, hogy mikor ugorhatnak rá. Ugye nekem ilyen, ilyen kényszerképzetem nincs. Volt ilyen periódus, amit teljesen elfelejtettem. Tehát ha ma kifutunk az időből, azt mondom önnek, hogy holnap ráér, -e és minden. Tehát hogy, hogy az a baj, hogy ez sok szempontból más ez a mi világunk itt, mint ami kint van. És az embernek tudomásul kell vennie, hogy ez egy speciális világ, és nem is biztos, hogyha minden vonatkozásban minden rádió műsori jelenne, de szerintem az kurva jó, hogy egy, egy legalább ilyen van, és abban mi ketten beszélgethetünk. Én, ezt nagy én ennek nagyon örülök. Én azt szoktam mondani, hogy úgyhogy az élet az Egyébként iskor van piacokóta, ráélek rá akár ma is. Figyelek. Azt mondja, hogy... Nem akarom a Szent Gotthári polgármester történetét nagyobb mértékben pertraktálni, de mindenkinél végig megyek rajta. Ugye abban egyetértünk, vagy kérdezem, hogy egyetértünk-e abban, hogy egy bizottsági ülésen elhangzott szöveg, amit nem a nyilvánosságnak szánnak ráadásul, tehát egyre rosszabb mondatok, de nem zárt ülés. Azzal kapcsolatban nem szerencsés, hogyha valaki egyébként az illentőt mentendő, akivel egyébként nincs hierarchikus kapcsolatban legfeljebb valami párt-család kapcsolatban, vagy nem tudom milyen kapcsolatban azt mondja, hogy magánember, magánvéleményét hallották. Ugye ön egy bizottsággyűlésen, egy közgyűlésen, de tartok tőle, hogy a Kejfejáncssiban is nem tud magánember lenni. Akkor, amikor mi ketten ebédelünk, amikor én egyébként ilyen kis vagy nagystűlő módon adom át a számlát mindjárt, ugye az ember két embert ismer Magyarországon, ez úgy van jól, vagy a polgármestert, vagy a portást, tehát mi ketten legközelebb a portással fog Hogy hogy odaadom, az egy magánbeszélgetés. Tehát ha azt kibeszélem, az teljes joggal kérni rajtam számon, és sokszor előfordult velem korábban, hogy én ugye annyira hatás alá kerültem eseményeknek, hogy híres emberek találkoztak velem, hogy képes voltam erről a részleteket elmesélni, ezt még a hallgatói is tudhatják, aztán szépen megtanultam, hogy ez nincsen jó. Tehát az, az tényleg nem való másra. De ugye abban egyetértünk, hogy egy bizottsággyűlésen elhangzottak, ott nem lett egy polgármester magánember. Sőt, hát ugye erről beszélgettünk már, hogy nagyon kell vigyázni ezzel, de az biztos, hogy ülés, bizottsági ülés vagy a polgármester hivatal épületében, munkaidőben, munkamegbeszélésen elhangzott dolognál nehéz ezt mondani. Azzal együtt, hogy szerintem egy polgármesternek is lehet magánvéleménye, lehet egy színházi előadásról kritikusan megfogalmazott, vagy pozitív, vagy negatív álláspontja, és nyilván, ha neki nem tetszik egy mozifilm, akkor az nem polgármesterként nem tetszik nekem. De akkor a városügyeiről van szó, az nem ilyen. Ez így van, ezért mondtam, hogy a városházon belül, bizottsági ülésen az ember nem mondhatja azt, hogy a vagy azt mondja, hogy a gyerekek állj, Magnó megáll, nyilván megy tovább a Magnó, most akkor kilépünk a szerebből és akkor elmondom, hogy mi történt tegnap este, mert jó példaként szolgál, de egyébként nem, tehát nem, nem, nem lehet ez. Jó, csak függetlenül attól, hogy egyébként az embernek, én azt gondolom, ebben a tekintetben én szabadabban e tekintek, mint, mint egy általában, amit ránk mondanak, az embernek igenis meg lehet a magánvéleménye, még akár ezt a blődtséget is elmondhatja, amit a polgármester kolléga mondott, az is lehet, hogy komolyan gondolja, az is lehet, hogy csak szerencsétlenül fogalmazta meg, de joga van megfogalmazni, mint hogy mondhatta volna azt is, hogy Amerikál a háttérben mondhatta volna, hogy Putin áll a háttérben, lehet tudom, hogy a szomszéd marinén áll a háttérben, ha neki ez a véleménye bármennyire is blőd, ezt elmondhatja, de nem egy bizottsági ülésem. Igen, ez nem jó, ha a pár családnak az egyik feje azt mondja erre, hogy ezt azért nem kell komolyan venni, mert magánvéleményt hallottak. Én azért nem kommentálom, hallottam a, a állanti terúrral is a beszélgetést, mert egyrészt én sem ismerem a teljes körülményt. Én nem beszélgettem a polgármester kollégába, hogy akkor ezt mit mondott, miért mondta. Nem beszélgettem a, a frakcióvezető úrral, hogy akkor ezt miért, meg hogyan. Ez, ez... Jó, de magát a jelenséget azt ön ismeri? Mármint, hogy melyik jelenséget? Hát azt a jelenséget, amikor az ember a meg, tehát a család érdekében megvéd valakit, és közben olyat mond, amivel inkább rosszat tesz, mint jót, az egy másik kérdés, hogy a család lehet olyan erős ma Magyarországon, hogy ennek következtében a családot tovább nem lehet kritizálni, hiszen a családfő, vagy az egyik családfő megmondta, hogy ezzel kapcsolatosan mit gondol a család, akkor újabb kérdéseket ne tegyenek föl. De azért nem mennék bele, mert ez nem is feltétlenül jelenség az, hogy ilyen ügyek voltak már po és kontra mindenki életében, vagy minden pár család életében. Ezekben a helyzetekben minden egyedi. Jó, de azt ön is tudja, hogy a mikutyánk kövét van egy olyan védelem, amely időnként túl tud menni azon a határon, amit egyébként az a kutyakövék megérdemel ezt a jelenséget ismeri. Mindenki elkövethet hibát, hogy ne társad. Jó, csak nem arról beszélek. Ha, ha tudnám, hogy ilyen nincsen, akkor... De most én, ne, én nem a hibáról beszélek, Zat... hanem arról, hogy a védelemhez való jog, az mindenkinek fennáll. De nem számíthat arra a védelemre, hogyha azzal túlmegy egy bizonyos határon, és hogyha a megvédik ugyanúgy, mint korábban, akkor az annak az átka, vagy annak a súlya magára arra is visszaeshet, aki egyébként megvédi, aki azt nem is mondta akit egyébként megvéd. De ebben teljesen a van, tehát az, hogy, az hogy, hogy ki és kit véd meg, és milyen indokkal, az annak a, annak a két szereplőnek, míg hogyha az egyik szereplő mondjuk egy adott, nagyobb közösség a dolga, és nekünk maximum véleményünk lehet róla, de beleszólni nincs, nincs dolga. Beleért, hogyha meghallgatná ön is ezt az anyagot, akkor, akkor szerintem szétkacagná magát lehet, le le le le le le le le bár azt gondolom, hogy vannak fontosabb dolgok is előttem. Most is, tehát... Ó, félreért, nem, nem, nem, nem, ez nem úgy, ma tehát Magyarország, tehát hogy hogy ahogy létezik. Valószínűleg e megannyi bizottságjülése, megannyi olyan dolog hangzik el, amit a felek nem, úgy gond nem, nem a nagynyilvánosságnak szánnak, csak a a nagynyilvánosság elé kell, akkor pironkodnak, mert nem, nem gondolják, tehát átgondolják, és azt mondják, hogyha ha ezt tudtam volna, hogy valaki nem volt titok, de hogyha netán napvilágra hoznák, akarnak nem örülnék, és akkor nyilvánvalóan másféleképpen fogalmazna. Hányszor fordul elő Sokszor. Igen, de egyébként most aztán, szerintem azt hiszem, hogy a részt le uh, a saját uh, uh, képviselőtestület ülési vezetési zámúhoz, vagy a történetből olyan példát hozni, ami egyébként kifogásolható lehet, olyan viccet engedtem meg, amit egyébként uh -huh. ott van a pillanatban az egész közösség, függetlenül attól, hogy ki hova tartozik, melyik politikai közösséghez, vagy függetlenül attól, hogy melyik közisztviselőként, melyik osztályon dolgozik, ott abban a helyzetben értve a dolgot nevetett és poénnek fogta föl. Adott esetben egy olyan ember, aki életében először van újpesti képviselőtestület ülésen, az meg megbotránkozott, ne az túlzás, meglepődött volna rajta, és azt gondolná, hogy nem oda való tehát mondva ez nem a említett példát mentve vagy magyarázva csak, csak azt is tudni kell hogy, hogy egy adott közösség belső élete az eltérek attól amit egyébként mi gondolunk róla hogy annak hogyan kellene zajlani még egyszer mondom ez nem a konkrét ügyre vonatkozik mert eh, azt gondolom hogy ilyen szintű eh, külpolitikai véleményeknek nincs helye a bizottságizésre azt kérdezem Öntől foci csak nézem mert nem akarok rosszat mondani de nem biztos hogy megtalálom hogy talán a hogy vagy nem tudom kicsodának a kezében van. Most itt a Real Madrid nem tó olvasta, hogy három sár... De nem biztos, mert azt is olvastam, hogy állítól, az a királykupa szabályokban szerint. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. De. de... Bokat is ez Igen, igen, de az is benne van, hogy, hogy azért van egy druk abban, hogy vajon mit fognak cselekedni hát, majd kiderül, ugye annyira én nem aggódok a Real madrid de a Cadizért az a dolgok. és az Újpestért? <gül> a Újpestért hogy az Újpestért, hogyha az Újpest-e lenne tavalyi, aggódtam is ugye, amikor a, a, a kizárásról, a felfüggesztésről volt szó, úgyhogy én nem csak aggódtam, tettem és érte, hogy ne <gül> <gül> volt egy esemény, amit jelzett és nem értettem pontosan, de biztos nem véletlen mondta, mi lesz 10 órakor? munka megbeszélés ja, a... azt akkor ennél konkrétabb volt 10 órakor a piacépítéssel kapcsolatos első vezetői, projektvezetői, műszaki ellenőri, kommunikációs és akkor megbeszéljük, hogy milyen feladatok vannak előttünk. El Elnézést a pontgyola fogalmazásért, ez ígyben aktuálisan most éppen mi a helyzet? Hát az majd tízkor kiderül, egyébként az -egy építkezést elkezdték, másfél méter mélyen már, ahol lehetett kitermelték a, a földet, hamarosan kezdődhet a közműkiváltási munka, úgyhogy hát zajlik a projekt. Hát Haladunk egyelőre ütemezetten, persze azt az is túlzás az lenne állítani, hogy probléma, tehát hát én is állítanám azt, ami nem működik. Ó, hát akkor olvasom be, mondja egy problémát. Hát például a közmű kiváltásnak már mennie kellene, és, és, és még nem kezdődött el. És ennek mi az oka? Mert a kivitelező az megpróbál egy más egyenértékű műszaki megoldást kitalálni, mint ami egyébként a. A tervekben van. Akkor hadd meséljek valamit. Tegnap elmentem abba a televízióba, ahol most éppen van egy televízió műsorom, és ahol a 61-es villamos megy. A 61-es villamos végállomását ugye a szélkáván tér átépítése miatt áttették. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan megy, de úgy döntöttem, oké, rendben van erre elmentem oda, ahol korábban a Szélkálmán téren az áthelyezett végállomás volt, ám már ott sincsen a végállomás, hanem egy harmadik helyen van, amit nem tudom, hogy hol kellett volna megnézni, így aztán gyalog mentem el a Nagy Enyed utcáig vagy a Márvány utcáig így biztosítja számomra a BKV, a BKK, a nem tudom kicsoda hogy egészséges legyek, hogy akkor ha gyalogoljak. Hát ennyi, nem, nem csak így nekedni el az első móra, hanem akkor így lehet is tenni értelni. Azt írja Csalószki Zsolt, hogy előkerült a net, és kilenctől vannak hírek, de most már, ha eddig nem voltak hírek, akkor legközel fél tízkor lesz. Én most már önnel nem leszek olyan udvariatlan, hogyha később hívtam. Elnézést kérek a kilenc órás hírektől, de nem lesznek kilenc órakor hírek. Teleg Dominika Gerda, kicsoda? kicsoda. Egy újpesti kislány, aki egy játszóháznak a pályázatán indult el, sokad magával, és hát egy ilyen kis itt internetes vagy facebookos szavazáson őt, őt választotta a nép, mert hogy egy kicsit segítettünk neki itt az újpesti közösségi oldalak bevonásával, úgyhogy egy újpesti közössége. És a nyeremény az mire vonatkozik? Hát az, egészen pontosan nem tudom, hogy miket kap, de az biztos, hogy, hogy ezzel a, a polgársaséggel valami éves bérletet kap abban a játulházban, meg valami nyeremény is van, és nagyon helyesen ez mutatja az újpestiséget, és az újpestiek Uh, erejét, illetve elkötelezettségét, hogy már a kislány, uh, aki, ha jól tudom, ilyen, ilyen talán 6-7-8 éves körüli kislány, uh, fölajánlotta uh, a, a pénznyereményének egy részét az újpesti cseritinek, amely egy önkormányzat által létrehozott jótékonysági uh, hát szervezetnek nem mondanám formáció, amely nehézsorsú újpesti gyerekeknek próbál programokat szervezni, meg karácsonyra, személyre szóló uh, ajándékot uh, adni ha már karácsony ajándékról van szó, egyéb iránt a, én nem vagyok olyan aktív Facebookozó, mint ön, és ezen túl majd gyakrabban fogom majd a hétvégén nézni az ön Facebookját, de ha gondol nekem bármilyen témát javasolni fociügyben, akkor a dörö.fi ot önnek is ajánlanám, mert önnek biztos vannak jó ötletei, és mostanában most már megteszem azt, hogy miután úgy tűnik, hogy ez lesz ez a műsor később is, hogy akkor miután főleg fociról van benne szó. Én meg ugye egy kontár vagyok, hogy akkor ha gondolja, és van ötlete, akkor azt szívesen felhasználom, ha megírja, akkor még... Én elküldöm, mert én sem gondolom magam szakavatott szakértőnek, de... Hivatkozhatok önre egyébként, hogyha ön küldi? hivatkozhatok-e örri, ha ön küldi annak idején, hogyha meg... Mert e, e, annak idején megtanultam a Magyar Rádióval, meséltek egy viccet, hogyha elmeséltem önnek, akkor megmondtam, hogy ki volt annak, mint egy ilyen nótafaj, kitől származik. A már karácsonyi ajándékról van szó, ezt a ragyogó két fotelt, meg nem tudom micsodát, Ez november 30-án, 9 óra 31 perc, akkor sikerült lefotóznia? Az Eszterházi János Parkban, ez a Vécsei uh, utca és a a Nádor utca sarkán lévő park, Ahova egyébként rendszeresen szokta kihordani, általában zöld hulladékot, amit egyébként tehát a kertekből vagy. Mennyire hozza ez ki a sodrából? Nagyon, hát azt szerintem kiderült ebből a pohzból. Hát egész egyszerűen nem tudom meg, és ráadásul ez, ez, ez egy olyan dolog, nem megbántva, meg nem feltételezve, meg nem. Ja, arról van szó, hogy valaki közteletre visz ki egyébként általa megunt bútorokat? Így, így, így, így van. tehát csak, És ráadásul én azt gondolom, hogy egyszer mondom, nem előítélettel de hogy, hogy ezt nem Dunakeszirő hozták pont idejelre a sarokra is, tehát le valaki az illetve a teherautóról, hanem az valahonnan a környékből hoztó. de valaki úgy gondolván, hogy akkor ez a legjobb módja, hogy a saját szemetétől megvált. De ez nagyon érdekes, hogy például ez a beírás, ez 35 kommentet váltott ki, tehát ugye népet érdekelte. Bossa. És ugye hozzák a példákat, hogy hol máshol, és ugye ez egy állandó probléma a Szelektív Gyűjtő Szigeteknél, ami szerintem egy nagyszerű dolog. A szelektív hulladékgyűjtés, ugye most már van a főváros bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtés. Tehát hát illetve jó beszél, némi pénzbe kerül egyébként, kétségtelen, de van olyan, hogy pénzhez van a lomtalanítás. Szigetek, ami azért van, hogy, hogy próbáljuk az életünk. Jó, ezeket a foteleket ott nem lehet otthajni, de ott ki lehet hívni valami lomtalanítót. Hát ki lehet hívni, egyrészt ki lehet várni az éves, ingyenes lomtalanítást. Lehet hívni az FKF-et fizetős lomtalanításra föl lehet tenni egy kis teherautor, és el lehet vinni az Északpesti hulladékégetőbe, vagy, vagy bárhova, föl lehet ajánlani ezt a bútort, ha olyan állapotban van, be, be nem vizsgáltam a minőségét. Az, hogy egyébként kiteszem a közterületre, hogy egyébként ott egy-két napig, amíg az önkormányzat az adófizetők pénzén el nem szállítatja... Azt, meg. No. Okay, itt meg! Oké, ez egy fontos dolog. Uh, múlt, uh, itt az én környékemen van egy autó, amit már valamiféle közteletfelügyelet, vagy nem tudom, kicsoda lefényképezett, még nyilván valaki felhívta a figyelmet arra, hogy egy autó parkol, ami nem közlekedik, hogy aztán mi lesz a sorsa, egyre nem tudom. Ennek a két mi lesz a sorsa? Már elvittük. Közpénzből a hulladék lerakóban kisizettük érte a lerakási díjat, ahogy, azt épen, ahogy, ahogy illik, ahogy egy jogkövető állampolgártól is megkövetelt. Ennek a költsége az durvá mennyi lehet? Hát éves szinten sok 10 millió. Nem, nem, maradjunk ennél a két fotel. Ja, ennek for, nem tudom lemondani. Hát most ez mit tudom én, egy köbb méternyi szemét, annak van lerakódia, van szállítási költsége, ki kell fizetni az embernek a munkabérét. Most nem úgy van, hogy erre a két fotelre külön szerveztünk. Egy nem, nem, mi folyamatosan, két-három két, naponta érünk oda Újpest közterületére, ez az Újpesti Városgondnokság végzi, és az illegális hulladékot, de ilyen, ilyen, én most nem akarok butaságot mondani, de akár ilyen havi 10 milliós nagyságrendbe kerül az a illegális hulladék szállításra. Annak ellenére, hogy nagyságrendi előrelépés van Újpesten, abban a tekintetben, ami korábban volt, tehát, hogy azért a közterületeink állapota Ebből arcot mutat, ezt nem én mondom, ezt általában a közvélemény is visszaigazolja, Annak ellenére, hogy én magam is kiteszem a, a közösségi oldalra ezeket a bosszantó fotókat, és nyilván mindenki, ahogy a hozzászólások is mutatják, tudnak például Mert mondani, két-három két, napon belül ezeket elszállítjuk. És nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és ezt a pénzt tudnánk jobban fordítani. Mióta a jégpálya? Most nyit szombaton, és lesz egészen január végéig ingyenesen használható. E, mikor lesz karácsonyfa vagy már van? Már van, és most pénteken, szombaton és vasárnap már zenés műsorok is lesznek, tehát ugye az előző hétvégén úgymond idézőjelben csak a jégpálya és a nyit meg most ö, hétvégén már ö, a Charlie, Mirígy Hónai, Mirígy, Wolf, Wolfkati, tehát egy elég színványos programos, hogyha valami lehet, hogy a jövő héten lesz, és nem most, akkor gérek az újpest.hu, oldalon, vagy az Újpest Káposztás Magyar Facebook oldalon, minden információ fönn van. Igen, már ott is vagyok. Um, így el fogom mondani, hogyha megtalálom. Uh, szombaton eldől kik lesznek Újpest új arcai? Ez ugye ez a hétvége. Igen, igen, igen. Erről beszéltük már szeptemberben, amikor elvileg már szeptemberben meg kellett volna, hogy választuk újpest arcaid, de a születi mulatsága tartós esőzés miatt elmaradt, és azon a rendezvényen választottuk volna meg újtás arcaid, úgyhogy ez, ez majd most, most a hétvégén Tomaton. mi olyan van, amit én nem kérdeztem, de mindenféleképpen szeretne róla beszélni? Én csak a, a szokásos, tehát ugye a karácsonyi vásárról beszéltünk, illetve hogy a piac az a hét mindennapján nyitva van igazán attól hogy egy pici kellemetlenséget, vagy néhányok szerint nem pici kellemetlenséget okoz a, az új piacnak az építése, tehát a, a régi vásárcsarnok és az új ö, piac helye építési terület közötti utcaszakasz, a Szent az a szakasz, az le van zárva. Egy másodperc tőlem, december 5-én este hét Wolfkati este 8, mi így a jövő hetet, nem mondom, mert azt majd elmondom a jövő héten. <gül> De a legegyszerűbb, ha valaki, valaki fölmegy a, a, az Újpest Káposzás, még a Facebook oldalára, vagy az Újpest.hu-ra, és akkor ott meg tudja nézni. És hamarosan egyébként, most már nagyon remélem, abban is töredelmes vallomást kell tenni. A Városnapokra szerettük volna, hogy a teljesen új megújult Újpest.hu portál elinduljon, ennek a, a tesztelése zajlik. Most még nem merték a kollégák azt mondani, hogy akkor ezzel jöjjünk ki. A elé, de hamarosan egy teljesen megújult sokkal felhasználóbb barátok, sokkal több funkcióval rendelkező az újpest.hu oldalt aztán megmondani de... arra kérem, hogy ne tegyen le köszönöm szépen a beszélgetést Wintermontel Zsolta beszélgette én is köszönöm, és ne le a műsort az újpesti önkormányzat támogatta Mi?